по-козачому хвацько заломленій назад. «Що я без неї не здам ключів?» «Ну як же, треба все по формі. Движеме й недвижеме!» – не відставав Володька. «Коли тобі так хочеться, клич!» – махнув рукою Сухина. «Я зараз!» – Володька сквапно звернув до горжія, в якого квартирувала клубна техробітниця робітниця Калина, не вечеря. «Любов у них чи так...» «Володчине піжонство не збагнув», – сказав Сухине. Микола промовчав. Йому це було байдуже, він тільки спитав перегодом. «Володька начебто на мене чогось сердиться». «Є причини». Він просився на моє місце, і його вже брали, а тут ти підскочив. «А, он воно що?» Микола згадав, як уранці в конторі перемовлялись між собою Дейнеженко і Володчин брат Степано Дарченко, і йому стало все зрозуміле. Мабуть, ті двоє вже й могорич запили, а Сагайдачний розладнав їм справу. Клуб стояв похмурий, стіни пообкисали від дощів і снігу, крізь крейду жовтіли на балабушені латки глини. Іржа давно вже з'їла на даху колись зелену фарбу і тепер гризла жерсть, від чого покрівля була рудаво червона. «Коли ви ж парували стіни? спитав Микола. А ми їх зовсім не шпарували. Калина якось нападалася, щоб я привіз глини, та хіба ж за все ухватися. Побілить навесні, то воно і так стоїть, не валиться. Головне, я вважаю, добре побілити, а калина це вміє. Та калина то вміє, а от ти, хотів йому сказати Микола, але стримавсь. Що балакати вслід тупицею, це вже не сухини, ні клопоти. Замок одімкнувся легко, здавалось, від самого тільки доторку ключа. «У справності держимо, змащуємо», – сказав Сухина. «Добрий замок – це вже половина діла, запам'ятай про всякий випадок». Приймати майже нічого було. Саморобні ослони зі спинками, 20 штук, на 10 рядів з проходом посередині. На ослоні вміщалось 8 чоловік. Стіл – Червона скатертина для урочистих зборів, Три ослінчики для членів президії, Каравка, дві склянки, гітара, Дві балалайки без струн. Не доведена до кінця ідея Сухини Створити оркестр народних інструментів. А ще бачок для води, кухоль, четверо відер. «Це вже калинене господарство», – сказав Сухина. «О, та ось і сама калина». До зали увійшли Володька, і трохи нижче за нього жінка – в сірій куфайці, розтоптаних армійських чоботях, цупкій спідниці з вицвілого солдатського хабе. Сіра хустка пов'язана по-молодому, аж насеред голови, так що видно русяве волосся з м'яким золотавим відливом. І це волосся, і темно-сірі очі, і усмішка на білому обличчі, враз осяяли похмурий зал, голі його стіни, долівку в глибоких вибоях. «Знайомся, Калино, це твій новий начальник», – поважно відрекомендував Сухина Миколу. «Начальник», – глузливо вимовила Калина, – «господи, а то з тебе був начальник. Штори он треба випрати, аж кричить. Мила, ніяк не допрошуся, начальник». Микола розсміявся. Жінка виявилася бойовою. Він учора двічі ехцем бачив її здалеку на подвір'ї горжія, коли пиляли дерева. І вона зовсім тоді не привернула його уваги. «Сказала б спасибі, що не давив роботою, а вона ще й з насмішками», – промовив Сухина. «Так самому ж гидко дивитися, коли все через пень колоду робиться», – відповіла йому Калина. «Ой, згадаєш ще ти, Сухину, не бачила ти смаленого вовка?» «Не бачила. Та тобі, хлопчі, не снилося те, що я бачила. Роботи буде багато, поки дамо всьому тут лад». — казав Микола. — Та я роботи не боюся, тільки щоб допомога була. Як попросила глини чи там мила, так що воно ж було. Володька весь час мовчав, поки вони розмовляли, і тільки криво посміхався. А це раптом і він додав своїх п'ять, щоб було десять. — Нічого, Калина, коли треба буде, захистимо. — Захисник, — аж проспівала Калина, — обійдусь якось вже без захисників і помощників. Добре, хоч тебе не поставили завідувати, а то б довелося тікати з клубу. Дуже воно мені потрібне, пробурчав володька. Ви, мабуть, гарно співаєте, Калино? спитав Микола.